أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المجد الحرام وحيث ما كنتم تو ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافل عما تعملون يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابع كبلتهم وما بعضهم بتابع كبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك يزل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين مقصد د سوره بقره بیان د څلورو مسلو ده اوله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله څلورو مسله انفاک فی سبیل الله سورۃ په څلورو برخو کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه ده دویمه برخه یو سل یو نه یوسل شپږه پورې دریمه برخه یو سل واوینه 259 پورې او څلورو برخه 275 پورې تر اخیره پورې ده اول <سؤال> برخه کې چې صلیالاتونه په دریو بابونو کې اسبات توحید وشو دویمه برخه شروع شوه د یوسلیونه یوسر شپا غاویا پوری پدې کې اسبات کړي د رسالت ان د نبی علی السلام د رسالت اسبات کړي ثابته چې دا پیغمبر دی په پیغمبر دی او آخري پیغمبر دی او د دغونتي نور پیغمبرانو الله تعالی ګلیدي ان د رسالت اسبات کړي الله نها اعتراضات چې پر رسالت د نبی علی سلام باندې وريدي دغه جوابونه کوي یو جواب آیت نمبر 1 ونه وی کو چې موږ ستاره رسالت ته نستا پیغمبري زکه نه منو کتاب ته وحی جبريل راوړي خپل تاسو تاسو ورای کنه مشدان تاسو خدانون مقصد په سختي کنه خدغه مقصد باید تاسو یاد کړئ اوول برخدین ندېزی پورې دویم برخدین ندېزی پورې او دریم برخدین ندېزی کې داودی کې داودی کې داودی کې دا مسله بیانې دا به تاسو نوورم دوړ مشرانونو خیر دا کې دو تل سینیا دا وای نو پروا نه کړم امداګارنګ د نور مشرانم که اوري انلاین اولی اعتراض دا و چې تاسو وې جبریل راوړي نو ځکه موږ ستاره سالت نه نو دا جواب وکړو چې دا وې جبریل نه راوړي وهي اول جواب وکړو چې دوی د دشمني جبريل سره نه بلکې د دوی د دشمني قران سره ده دوی مترس دا چې موږ ستاره سالت ځک نه منو چې ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر و هالا کې هغه پیغمبر نه او هغه جادوګرو دا غي جواب وکړو چې ما كفر سليمان ولكن شاتين كفروا يعلمون الناس السحر درې مترس باغه دوه فرښتونه چې جادو خو غو راوړي او ته کفر وای داغی جواب وکړو چې جادو هغه بالکل راوړې نه دي بلکې هغه د جادو د کرامت یا د معجزه مینس کې فرق خودلو دلته لپاره هغه بازي کلمات خودلی لري دي چې فرق چلورم دا کی واضح شیم څلورم اعتراض داو چې موږ تازه کنه منو ستاره سالت کنه منو چې ته موږ له الفاظو نه منیکې داغی جواب وکړو چې زه تاسو د هغه الفاظو نه منیکم چې هغه کې بوی د شرک بوی د بیادبۍ وي هغه مغه گوې بلکه خکاره او صففا کلیر الفازایئ پظم اعتاس په نصف خبانې چې ته په خپله پخلدين کې مستره نن یو کم را وړي بی او بیا سوي چې دغه و کم منڅخ شو بلو کمم راغلو دا څنګه دین دی الله خو پارسو پوه دی نو په کار خو چغښ و کمم اوغروستنی وکم هغ اول نه را وړی و منسوخ منڅوخ کې دوله به اج نه پاتې شوئ او د جواب اول جواب خو صده جوابې دا دی چعلم تعلم ان الله <سؤال> لا اله الا هو قدير ایتنه پویږي چې الله پر شمن قادر ده قدرت والا ده او ایتنه پویږي علم تعلم ان له ملک سموات و ارض ایتنه پویږي چې دا په اختیار کې ځمکه واسمان چې دا په اختیار کې ځمکه واسمان دي قدرت دا سره نه نه خوخه ده چغار تر هر حکم په هر نو ساده جواب خو ده تفسیری جوابدار چې په دې کې ده الله علم کلی لا اشاره علم کولې اشاره دسي کې چې الله پويږي چې کوم وخه د کوم حکم لپاره مناسب ده اټي هغه وخت چې دغه حکم راولي غمه او بیا دا غینه بعد کوم خلکو لا سره کوم حکم پکار ده الله د غيب مناسبت معنی الله حکم راليږي او منسوخي اول کې خلق لګي کمزوري نو هغه ته یو قسم حکم یا دغه نمخه چې کوم پیغمبران راغلی دي او متونه راغلی دي نو یو کسم احکام بو شریعتونه بو نو بیا به بدل شو بیا به چې بل پیغمبر برا غوغه احکام بدل کړه ځکه خلک او زمانہ وبدله شوی و هم دغه رنګي الله خلکو ته ګوري ته خلکو است آ, طاقت ته مطابق حکم را لیږي او منسوخ کی بیا شپغم اعتراض داو چې موږ رسالت ځکه نه منو چې تله نایبان نه منی اولیا دا خدای لا نائباندی نازولی دي دی، مونږ ډېر غننګار خلک یو دا خدای لوی خلک دي دا پیغمبران اولیاء انه د زموږ سوالونو الله ته وراندې کوي د باز خلکو اقیده داوه چې دا د الله نازولی دي نو مونږ دوی ته سوال کوو دوی الله سوال کوي او د باز مشرکان و اقیده داوه چې نه دې اولیاء ته الله اختیار ورکړي دي دا چې کئ نائبین دي د الله باز د بچو زمواره باز د الله د بچو زموږ وارث پاره نایبان نائبانت زموریس پرل کی کنا یو نائب یو بخش کی کار کوي دغه ډیوټي مداي چې د وزیر یا د بادشاه هغه اقتصاد بخش کې دغه نائب یوه چې دغه ببل بخش بل کې بخش کې دغه رنګ د بازي اولیا د نائباندې د الله دا یو چې د بچو زی موارد د بل د مرزونو لري کوزی موارد د بل د دخمن تبا کوزی موارد د بل د دیو د بل دغه ته د نائبان نه منې دا غي پینځ جوابونه وکړه چې دا خودا عقيدي مسله ونزکې پینځه جوابونه وکړو یو جواب داو کوم سبحان الله پاک دی الله د عارضی اجز او د حقيقي اجز نه نایبان او نازولی خوغه څوک لري چاغه کی حقیقی یا ذاتی اجزي ا عارضی اجزي الله کې خدواړه نشته نو به هغه نایب ته زو ضرورت لري یا نازولی ته دویم جواب بل له ما فی السماوات والارض لاندې برا ټوله اختیار دا غه دی وچې کله ټول اختیار په دیخ دیلان د برکه خو اغه فرښتیم راغلی او اغه اوليام راغله نو چې دا په اختیار کیدی نايب خدامانه په اختیار کیوینه نايب خوان له یو قسم درجه لري ځان له مقامي په شو کله کله دا مناخ پر د نايب نه مجبوري نايبینو که کنايبینو سه یو شیخ وخنئی نو د منابي نشي کولی، لکه کله بادشاہ دنیا بادشاہ اکثر وزیرانو مجبوري بازی وزرانان چې سر بعضې خبری ونومنی نو, کوله نو, نو او بشانی شي کولی مجبور تنې نو الله خو چې د لاند بره د غه اختیار دی او خو مجبور نه ل د چانا د چنګه هغه نب ضرورت لري او نازهله ساعت لري او نازهوری نه انسان مجبور ئ دریم جواب کوو له هو کانتون هر یو الله ته آجزز دی چې ټول الله له جزز دي نو بیا ته څنګه د الله د محاج او د جززي نه خلکوبااسې بازی بازی اولیاء بازی پیغمبران چې دانا د دا نايبين دي او نازوري دي ینه د الله ته عاجز نه دي بلکې دوی سره ځان له اختیار دی څلورم جواب بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوون کې دا اسمانونو او د زمکې دي نو چې ناشنا پیدا کوون کې ای ورسمه کې نه نیکل کوي خو ځینې خو ځینې نه چمتلای سمږي کې کدا کفای قسم یې بدیو سماوات او ارض نشانه پیدا کون کئ د اسمانو د زمکی دي یعنی اغه ټایم ک چې دونه تخليق ک او کاریګری کوله الله او دونه نشانه تخليق کړه انسان اوسه پوری سوچ کئ او انسان حیران کیږي شر دمر دمر کوي یعنی دونه دونه یو کوي نظام الله جوړ کړه ده دا خوجب خبره ده انسان وته حیران شي چې دونه کوي نظام جوړو اغه وخت ک نائب څوک چوسره چو امداد کړي وې اغه وخت ک نازول څوک جها چو وخت ک نو وسته پیدا شو چې هر چې هر څه شو نو وس نه بیرونه ځولو کې الله کارونه تقسیم کړه په کار خوغه وخت کې و چې تقسیم کړه او کارونه چې بعض یو کړه بعض بل کړه بعض بل کړه دیسره امر جواب اپینزم جواب ویزا قضا امرن او کلچه ا ان الله خدس ذات د د ستافت لرون کې ذات ده چاغه یو کار اراده په وړ کې راولي او د دې کې کې چې کار چې هغه یې کون شي کار شي شته شي ګداس یو ځاتین وغه بنایب لته ضرورت لري او نازولل چې بیا وسر مشورې او کې او بیا اختیار ورکړي چې بعضی تکو او بعضی تکو او بعضی متکی دا پیند جوابونه د دې بیا ومه اعتراض چې مونته د الله په چې ته د الله پیغمبر او د الله کتاب ده ولږی جواب چې دغه اعتراضات مخاني خلکوم کړی دي ستاسو او دغه جوړونه په دې اعتراض کې یو شېدي نو لکه څنګه چې دا غويده مطالبه مانو باندې مستاسو دا مطالبه منه منه چې زبرچا خبره کوم د دخو او دخو قاعده منه ده قانون منه ده چاله به یو کس خبره کوي یو فردن فردن ته حکم کوي اتم خا د ومه ولاته اعتراض مینځ کی به واقع ابراهيم عليه السلام په دې کې خبري وي یو خبره دا چې بیت الله خو توحید په اړه باندې کړي او تاسو ورته په شرک شروع کوو یو یا ولی شرکوي د وي او دویم دویم هغه خبره د ابراهيم عليه السلام په واقعي داوه چې د دا نبي عليه السلام چې تاسو ته انکار کوي د خو د مشرانو دعا او درېمه خبره د ابراهيم عليه السلام په واقعي داوه چې دا توحيد خو تاسو د ټولو مشرانو ابراهيم عليه السلام نه نیول تر يعقوب پورې او به دا هغه خپل بچو ته د وصيت کړ چې توحيد به مني زموږ نه باد بل اله نه ګرځوي بل چاله به د خو ته بتونه نه بیانوي و تاسو بیا ول دخلووې بوتونه نور ته پهیان نه وي د خپل پلارو دنی کو او سیت نهې تر دی د پورده واقعې برمه اسلام وه بیا مونږه تم اعترا شروعړي د د هغې جواب لا روان دیله ختم شو چه تا نه د باغې من تفصیل لا روان دی اعتاز تم دا چېمونږه ستا حالت ځکه نه مننو چې مونږ خو کته پی غمبرې خو و د پیغمبرران هغه پرې خوا کې بله د هذا مونږ په شو چې ته پ ځکه ته دغه خپلو مشرانو د پیغمرانو کې بله پری غستله منږ اول کې ځکه لږ لگ لږته منلی چې منږ چې زدام دغه پیغمبرانو په کې بلله بانې دی تا چې او د کې بلله واړهولله لا مونږ ته پهتهولې د چې نه ته غې ډ نه د پیغمرانو د ډلی نهئ تو دروغ و ځان نه خبرې کې دغې جوابو الله مختلف جوابونه کوي یو جوابې دا وکو چې دا سخت ب ووقوف خلکدي سوفه دي. کما کلي چې د پیغمبر په یو فعل باندې اعتراض دا داخله کمکل کلي بل اعتراض داو کو چې کل بل جواب داو کو چې کل الله المشرق والمغرب ورته وای چې مشرک مغرب د الله اختیار کړي نو یو طرف ته کمو کیا غیر طرف ته مخړو قبل طرف ته وکمو کینو بل طرف ته مخړو بل بل جواب داو چې یه دې مې ګره یو یو جمله کې جوابونه پراته دي قوم خو هغه ځوابونه ذکر کړو ا یو در په ددن چې هې دې مې شاوې لاس راته مستقيم مونږ په هدايت يو مونږ ته الله توفيق راکړي دي د خپل حکم د منلو نو مونږ ته الله هدايت راکړي توفيق راکړي دي نو ځکه مونږ دغه حکم منو او هغه کوم طرف ته مونږ ته وو حکم کې هغه طرف ته تا او تاسو الله دغه تا توفيق نه درکړي تاسو ته الله د توفيق نه درکړي نو ځکه ا اعتراض وکوي پیغمبر ویلو چې د یک تحویل کې بلی دوه علتونه دي یو علت داوت چې الله خپل اختیار ثابت ک چې مختارکل زیم پیغمبر سره مختیار نشته رې ټول چې پیغمبر لمه ورکړي د ټول ځما خوانه دي ټول دین د نبی علی السلام ته مخپل د خوانه ورکړي ځان د یو چې کمي زیات نه درکړي ذکر د پ اختیار کډنه چې په ځان نه کمي زیات او کها الله کا کومزې کی اختیار ورکړي نو هغه زی هغه زی کی کړي رې نه دی ورکو شو نو هغه زی کی او نو یو ال ات دا بل ال ات دا چې لله علم منیت تبیر رسوله ممین قلبی ولاقبه دیره پرمدا تحویل قبله او کړه چخکاره کا مزه اغه تابعدار د پیغمبر علی سلام بیل کا مزه اغه تابعدار د پیغمبر اسلام د هغه چانه د پیغمبر تم تابعدارینه اوړي دایل تونه بیان بیان کوي پدې خبر باندې په با تحویل کې بل باندې قد نرا تقلب یقینا وینو مونګه تقلب پریشانی وجه کا د ذاتستا د مخستا په سمای په اسمان کې نو آیا الله په آسمان کې نو الله خو فرض کې دي په یت د علم او په یت بار د قدرت الله خو په هر کې موجود دي اصل کې د تدافي سمای چې الله وی ان زګوردا اسمان زمون په نظام نه بره ده کنه حال کې قته د ق د دنیاه اوې د بخی په د قینات ک بره لاندې شتنه بخی په د کایناتې بره خقطته تننه دی او دغه اعترااز ملیدین کوللی شي بلکې کوي چې قینات کې خو بخی خقطه بر تن نه د نو چې الله آسمان کې دیله د نومونږ و چې الله هر ځ کې دی خو زمونږ په نسبت ماې چوکېمونږه الله ډیرلووی شان والله ګو او لو زیاتې ګنوو ځکهمونږه آسې مونږ ترتی. فترتان زمون د مخه اسمان طرف ته وړي چې الله بره دي چونکی مونږه دا امونو چې الله ټول زمون د پاسره زمون د پاسه مطلب دا نه چې الله زمون د پاسه بره دشي د لک څنګه چې په چا وړي نه بلکې زمونږه عقیده دا ده چې الله مینه کومږه هر ځای کې وو دشي د لک لک الله زمون پسر مانی ولارد کم پختو کوم لکه ولک دستا پسر مانی ولارد ما داغه مطلب دا نه چې هغه ستا پر سر مانی پرښتې مانی ولارد داغه مطلب دا چې څه تاوینه ما, ما په قدرت کې زم ما لاس کې پوه شو که په هرر حالت کې او زما په طاقت ک دغې مطلب دا د دغ کې د الله چې چی وي چې ستاسو د پااسه یم پا آسمان کې و د مطلب دا چې تاسو ټول زما په کې او ما په قدرت کې نو شو نرات نه را تقللو به یقین وومونږه پرشانانی وجهه کا د ذات تهفیزما په آسمان کې نوفل نووللی ی نهکه کب لتن نو خاام مخوا واابړه اومونږه تاله را پ کبلتا یو کبلیتا ترداها چه تو پسند که آغیل را آینده و فولی وجهکا نوارا و مخبل شطر المجد الحرام په طرف در مجد حرام خصوچکو دی آیتونو کی خواه و تا گوره و هیسو ما کنتم او چرته چیئی تاسو ذکر مهمی مسئلی انشاءالله په دی آیتونو کې بیانیگی و هیسو و چرت تاسو و ما کنتم او چرته چیئی تاسو فولی وجوهکم نوارا و مخون اخبل شطر چت رہو پا طرف دا ټول اللہ آواز بندے کسا میاں اوگویبنو سائلنٹ کی لگ طول او دا خلیم سائلنٹی کی لگ تو خیلی گی ما وهای سو ما كنتم او چرته چې تاسو فولو نو واړ او وجوه کوم خنه خپل شترهو په طرف د بیت الله یا یا په طرف د مسجد حرام پدې ځکه چې تقلب معنا مونږ وکړه پریشانی د تقلب خپل معنام پر اصل کې امدا ده پریشانی پدې ځکه چې بعض خلکو بعض خلکو نه بلکې حق پرستو باطل پرستو نه حق پرستو علماو مانا کړه او دا وی مانا د سیده اولی کایخه چې کد نراه یقینن وینم مونږه تالره وینم مونږه ته پیغمبره وینم مونږه کلوبا اوړې دل راوړې دل ستا وجهه کا اوړې دل راوړې دل وجهه کا د ذات ستا فص یا یا د مخصه فسمای اسمان ته فی پماند الای غسته ده ال السماء ان اسمان ته نو فلانو ولیانک نوآ وړو تعالره قبله تن یو قبلی ترداه دای په معنا اند رضیته اغستره چې ته پسند کې اغیلره حالکه دا ترداه چره ده صيغه د مزاری ده یعنی د مز غره عربی کې چې په نور جبو کې درې تنسو نه یو حال یو ماضی او یو مستقبل لیکن په عربی کې دو دی یو ماضی ده او یو مزاره بیا پدی مزارې کې دا حال او مستقبل دواړه دي پوښه نو دا تردا هچره دا, دا مزا مزارې سیغه ده یعنی حال مستقبل چې تب پسند کې اغېلره یا یا تب پسند کې اغېلره آینده پوښه نو هغه معنا د شخص دی چې تب پسند چې تب پسند کې اغېلره پوښه رزیته چې تا پسند کوا اغير... پسند کوو اغېلره یعنی ماضي سیغه معنی غستې باز خل کو دا معنی کړي دا وې مدد د منوولې کښا چې کډ نرا یقینا وینو منګا تکلوبه اورېدل راوړېدل وجهه ک دا ذاتسته په سمای اسمان تا الا سمای انې په معنی د الای غستره ان الہ سمای اسمان تا نو فلن وليان کن وابرمنګا تالر کبلتن یو کبلې ترضاها کتاب پسند کوله تا خو خو له غیلره پدېما د سی سړی وو من دل تدری مجازون رازی یعنی مجاز معنی رازی در حقیقی معنی پکند رازی و دی لفظ یو حقیقی معنی کنه خپل معنی او یو مجاز معنی دی یو لفظ بدل طبیعت دغه معنی من غو کو چې وکړه در مجاز په دی آیت کې او دا معنی چې کینو دا یو وجه نه کوي دی حدیث دا وجه نه کوي و یو حدیث کرازی پیغمبر رسول الله آسمان ته مخ بره بره کوو آسمان ته مخ بره بره کوو ما ته سوچ کوئ لهګورې دخوا نوبل اسلام به آسمان ته مخ کو دسې بره یو حث کې به راځي په موځ کې او پهې تمهوو چې نن به کبلله له واړي بلهله نن به ک واړيله نن به کبلله وړ د ح بیا نن بهله واړي کله بتونلاله د دغه د دغه حیث د ووج دغه سی معنا کوي د کو معنا چې ما س... و لیکن منګ وایو چې نا په یو آیت کې دوه مجازی معنی اغستل د آیت بی خوباسي خان دو مجازی معنی اغستل د اصول ځکه د زیب کې یو ش لیک سختي قواره وره وې چې وزن خپوي کوي په دې باندې یو آیت کې دو مجازی معنی اغستل یو مجازی معنی والی نو زه خیر دي بعضي نو کې د ضرورت مطابق معنی دا مونږم بعضي مانو کې اخلو لیکن کدوشي دا به د آیت به خوباسي به بهره به بتاه ته نو کېم دا مجازي معنی بکنو حقيقي معنی خو پکې پاد نشو پایته نو کې یو آیت کې ها یو آیت کې یو مجازي معنی صحیح ده دوه مجازي معنی اغستل به د آیت تقریبا به خوباسي دلته خريدي بیا دلته خو دو ن هم زیات شويدي مجازی معې دا نقصان پیدا شو په دی درې مجازی معنو غستو کې سپو ب معې دا درې مجای معېول غستې دغ د حادی ووج نه او دغ حدیس کې راغلی دی چې نو بربر مخک کوو او د آیت کې مییمده بره ده چېږستامانږ ویلوته آسمان ته به م د پرشان نه بره بره بهې کوو چې نن به تحویل لې بل نن به ویل ل کې ب را شي اور د ینه تاب بیت الله لا واړو ما چې غبیت الله ستا خوخه وا مخکي نو تاب از واړو متخوکی جاما منګوي کو چیرته دا, دا, دا حدیث د اول وخت سره ولګول شي ک چیرته دا حدیث د اول وخت سره ولګول شي نو نو بیا نه مجازي ما نو لا ذرات شتا حدیث بمسئ شي او رعایت بمسئ شي په خپل ځای باندې پوه شئ ینه داخلك دسی معنی کوي دا حق پرستی خلق دانه چه دا غلط خلق دید دا نویمه چه دوما نظر رد کومه خلطا او سمون تحقیق کود دا دا آیت کنه حل رو باسو دغه نقصان پیدا که دا دا به حل بچی شئی دا وازه بانده که دا دا حل بچی شئی نمونگوی که چیرت دا دا حدیث اول وخ سر اول شی نو بیا به احادیث په خپل ځای پدې حدیثبم ځکه حدیثم صحیح ده حدیث کې خاموسه عادت حدیث نه خامین کار نشي کوله خاموسه صحیح ده په خپل ځای باندې نو کو اول وخت کې واغستلې شي څه یعنی قد نرا یکنن موږ وینو تعال را یکنن موږ وینو تکلو او تکلو په خپل معنا په مجازي معنا معنی نه په خپل معنا معنی والا موږ وینو پریشانيستا وجهه کا بمخستا او دافي دا په د خپل معنا والله دا په مجازی معداخلله حالا کې دا قده ده چې فی په زیه اله را تللی شي یو هرجر په باه پهبدله د بل حرفجر کې رالی شي اودافین په د خپل معنا والله یقین نوومونږه پریشان سته وجه کا د زات ته فيسممای په آسمان کېفل نوول نهکن واابړو مونږه تا له کبلتن یو کې بلله تردا چې ته پسند کې ته به خواې غې لره آ داغ اول و چکره نبی علیہ السلام تعالی کوم کو چې بیت المقدس طرف ته مخ وړه وا هغه اول وخت کې نبی علیہ السلام پریشان اوول وخت کې نبی علیہ السلام د غختل زبۃ المقدس طرف ته مخ نقم بلکې زبۃ الله طرف او هغه کې چې راځي چې نبی السلام اسمان ته قتل بر بر بار بار چندن بو کوم راشی چې بیت الله ته مخ کانن بو کوم ته مخه دا دین امراد هغه اول وختونه کې غختل چې ماته وسو کوم راشی چې بیت الله ته مخه ا راول وخت پریشانی ته اشاره ده چې اول وخت پریشانی تیواړې نو د آیت حل شو مجازی مجازي را مرانغله اغه درې مجازی اغه نقصان پیدا کړو اغه محل شو او حدیثه محل شو او کچته د حدیث ته اخرې وخت اړي چې په اخرې وختونو کې ما اغه پندلش پړس میاشت باندې تک پندلش پړس میاشت بیت طرف ته قبله وکنه کته وي چې اغه پندلش میاشت پور نبی عليه او اسمان د پنځره شپارس میاشت پورې قتل چې وسو کوم راشي زمو خاړو وسو کوم راشي نو بیا بیا په توګه مجازات ګوري مجازي معنی باخلي او چې مجازي معنی دی واغس نو نقصان پیدا شو شکایت کوي سپوږ په دې معنی کو پوین شویم دا کوم خلک چې د دری مجازي معنی کوي خیر دل خصو سوچ کوي دوی هغه حدیث ته وجه نه د غدري معنی کوي چې پیغمبر اسلام اسمان ته قتل بار بار زکا چې پریشان وي او الله ورته چې زبتا بیرتا خپلې قبله ل واړو متخفکه کېګه ما یعنی بیت الله له بده زواړو مخفکه کېګه ما اتوبوس فیلال پم دې قبله ش مونږ وینوه آیت کې نقصان ولې پیدا کې دیو حدیث د وجنه دغه حدیث راواله اول وخت سره ولګوا چې اول وخت کې نبی اسلام سره پریشان وو په اخر وخت کې بیا چې کله 15 شوه نبی رسول الله به هغه وخت چې اوس د قبله وانوړي اغه وخت نبی اسلام وختل چې اوس باید د بیت المقدس طرف امام خیرو دو دوه دری کاله زکه اوس برمن اعتراض کیږي کچیرته اوس مې مخ واوري دوه بیت الله طرف ته من برمن اعتراضات کیږي د یهودو ما په هیڅ جوړی ډندوره برابر ځغر کیږي دا وګوره خپل نکیبله د پرې خو نو اخرې وختونه کې خنبی اسلام خوشاله نو چې اوس باندې حکم او راشي چې بیت الله طرف ته مخ په اول وخت کې نبی اسلام غختل چې به الله درته مخاړو او حدیث کې چې راځي چې نبی اسلام پریشان و اسمان لري بار بار اغم د اول وختونو د قبله د اول وختونو خبره ده من چې دا اول وختونو خبره شینو شی بیا مجازات وزارت نشته ده به وګوره معنا بد شي وګوره زما مو چې کو معنا کو به بد شي قدنره یقینا وینم موږ تقلبه پریشاني وجهه قد ذات ستا فسمای په اسمان کې فلن ولینګه نو وابهړو د اغاول وختونو کې الله د غایت او وسخه تواړې چې بیت الله طرف مخ کې او ته مونږ سره پریچاني وینو مونږ په یوږي ته پریشان هي ته واړې چې بیت الله طرف ته مخ کې نو فلان ولينك جوابو مونږه تالره قبله تن یو قبليله ترداه چې تو پسان کې أغله آینده یني بیت المقدس طرف ته د امداغه بیت المقدس چې تاسو مخ کړې کنه امداغه بیت المقدس به ته آینده خوخه چې اوس د زمان مخ بیت المقدس طرف شي او اوس ته تهویل کې قبلي شي او اخر وقته پیغمبر راستام خبره امدا امدا غختل چې زمام مخ بیت الله وړي بلکې زم بونده بیت طرف ته خیمه یوته موده ځکه اسلام ډېر په آ... زور سره روانو په تیزی باندې پاغي و نبي استام د چې ورکاوت مې پیخ شي او د اسلام د پی... آ... امیشن پخ... دا, دا کار په خپل ځای باندې ودرې تو الله وي ترضاها دا بیت المقدس قبله چې ننت پریشان اي په باندې په دا وتب یاند خو خې پده بیا تول مقدس بطا بیا رضایی، خوشعلا باییی یو چو مودی پوری بیا تا غواری چی دا وغزهو شي د تول مقدس کی بلا لکسورت نورو گوری پریتا سورت نور اطلاع سمسی پارا آل تا تکالوب پو معنی، امد آغا خبری معنی مانی اللہ است آیتونو اسانی خو کله کړه د آیتونو پوېول سخته کار شي خلک بپوي خو انسان دا سوچ کوي چې راکې دی شي د خلک نه پوښي ځما په خبره باندې آیت نمبر ودر شوګره په سورته نور اته د سم آیت نمبر ودر رجالون دې کور کې به سړی مخ کې دینه مخ الله یو کور ذکر کوي آیت مرشدک در شو غره فی بیوتنا پکورونو کې به اذن الله حکم دا آ آ آ فی بیوتنا اذن الله پکورونو کې به وی چې کوم کړي الله انترفو چې زتمن د شي دین مخ کې آیت کې الله وی چې دا یو مثال الله ذکر کړي نو الله وی دا مثال زغه خلقو لپاره بیانومه چې هغه خلک په کورونو کې فی بیوتنا اغه خلک په کورونو کې ازن الله چې کوم کړه ده الله انترفاو چې عزت مندې کړي شي اغه کور اغه کورونو والا کوم کورونه وي ویاسکرا فی اسمه آو, او یاد کړي شي په دې کور کې نوم د الله ی توحید د الله په توحید سره والا د کور عزت مند کې چې په کور کې د الله کتاب او د عدالت توحید بیانېږي يو سبحه له فیها پاک بیانې الله پاکی با د الله اللہ فیہا پدیقور کبی العدوی والآسال سباو بیگا سباو بیگا با دا اللہ توحید پکی دا قرون کے بیانی گی رجال څړيب وي په دا کورونو کې لا تل هيما چې نه بغافل کوي د تجارتو نیو تجارت ولا بيعونه او نه لندن ان ذکر الله د کتاب الله نه خلق کورونو والو صفات ذکر کو چې دا غو صفات بدای چې د الله د کتاب نه بغافل کینه د دنیا کارونه به د الله دنیا کارونه به معنی نه ګرځيږي چې د الله د کتاب نه بنشي نن تاسو خپل من نو ګورئ که دنیا د کارونه د وجنه تاسو د قران باندې گئے تاسو هغه سړی نه بیا چا کوم کورونه الله عزت من کول غواړي او کوم کورونه چا عزت کول غواړي هغه خلک ودال کتاب نه نه بخوب و ته مانی نه بو تا کاروبار مانی نه بو تا لوبي موبي مانی نه بو تبل سمانی چې قرآن او ته مانی وګرځي قرآن پکټ شي وښوي تا څه کار دی رجالون د سړی بیل تلہیم چې نهغااف کوئ دوی له تیجارتتون تتیجارت وله بهیونه او نه ان ذکر لائ د کتاب دا لا نه وای کاه سرات ی او جاری کومون و تا ات یو موموندونونه بوش د چې دا تونونه م پوکوو خلکه او دخوا دل ته منړه کې کوې وای و تا او ورکوي به ذکات یخافونه اوګوره غې ل را شه ی خافوونه دا خلک يومنا دا آزاد د غورزینه تتقلب فيه چې پریشان وي پاږی کې القلوب زنا والابصار استرګي ګره تتقلب مناطش پریشان وي ورخطاب وي پریشان وي یی دا یی دا سړی چې د قران نه بنمنې کیږي د دنیا کارونه به نمنې کوي ولی بن چې د قیامت نه ویږي د آخرت نه ویږي که رکه قران د دنیا د واجبات شوم د دنیا د کارونه د واجب نه قران نه زپات شوم نو اخرت دا اوواغ ورځ دا دداخلته چای کې به جونه درزیږي به ونه به پریشانه پههغې کې درزار به په زو ته کې بر چې د نو دررک نه نو درزار دا به او دل کېږي ستاخواې سړی به د غغړه به درزیږي اور خو درزیږي د خبان د ووج د پریشانه د ووجه دوونهه خطرنا ورځ ده او داسترکې به بټی را وي دکه غان وستا د چاستر کې روونو وي بخیبان دی داستر دا دا دا دا دا کې بل کو لکه چې دخې غونبانې را وي پریشانه بهوي خپابویچ اوس به مصر حساب کتاب کیږي کی زبخه خو خب... دغه دغه لته جوابونه ما خو دنیا کې د الله کتاب نه دی ویلې ما خو د الله حکم او نه خبر کړي ما خو د الله تابع دی نه کوي د دی و جنبه ژوندې درزیږي سترګې بټي راوتي نو ته تقلبو چې پریشان وي فی پاغه کې قلوب ژوند او افسر او سترګې او تقلب په خپل معنا په پریشاني نکدناره یقینن وینو منګه تکلوبه پریشانی وجه کا د مخستا یا د ذاتستا په سمای په اسمان کې فلان ولینق یعنی وسته پریشان ای د بیت المقدس طرف ته د مخ کړه دې ماته حکم کړي چې مخه وسته واړه چې بیت بیت الله تر بیت واړو ما نو الله دې ز په دې پوي م چې ته دې پریشان خير دې ول د نهکه واابړو موږه تع لره کې بلتننی کې بلیت ته تر ده چې ته په کې غې لره همدغه بول مکدته چې اوسته پرشانه دا بستا بهده کې خوښيدهې واړ چې اوس د بلهونه وړم ی ینی اخې وختې داستا دهې بللهستا خوښي ی م دپاره د فولې وجههه واړوه مخپل شطرل مجد په طرف د مجدې حرمم ه سو کومه او چرته چې تاسو فوللو واړهوجککوو مخونه خپل شطره په طرف د مجد حرام په دی کې الله من تاسو ته خبره ډ سانه کړی ده ددي ویللي چې فل دي وجه واړه و مخپلل م حرام ایل م حرام په طرف د مجد حرام شطر ل را وړی دی په کې فرق د پرې دواړه جلو کې که د شطر په ځبانې اعللار راغلی نو بیا په معنی کې بلکل یو غټ غراتلو په دې حکم کې یو غټ بدبن راتلو کچی ته ال مجد الحرام وې نو بیا به مطلب داو چې خاص چکم طرف ته کوم ځکه چې بیت الله مسجد الحرام دی قاسم غي طرف ته مخکې دا بیخي نه ممکن و بیا کداغه حکم راغلی و زکه خاص بالکل چا خو پیتنه دا کړی دی بیت الله نتر دیزه پورې چې مونږ پیتہ کښ چې ز بالکل طرف ته مخکم چې کوم طرف ته الله بلکه <بالك> شطر نفزی راوړی ده شطر چلور دي مشرق مغرب جنوب او شمال اسانه خبره ده الدين يوسر حديث کې دین اسانه دي موږ ته اسانه کړی ده او قران موي ير... آ... په سورې بقرہ کې آیتونه مخکی په مخکی که دي کې براشي آیتونه رسول وات یا دي غالبا کوي کوي روایت دي يوسر وات یا دي او چاله وي يريد الله بكم اليسرا ولا يريد الله بكم العسرا يريد الله بكم اليسر وغادي الله پتا سو باندې اساني ان يريد الله بكم اليسر وغادي الله پتا سو باندې اسان اسانتيয়া ولا يريد بكم او نه غادي پتا سو باندې سختی تو اسانتيয়া د پارزک الله ش شطر لفظ راوړو چې کوم طرف ته بيت الله دین بس اغه طرف ته مخک او زمنګ د دی پ دې منطقه کې بيت الله کوم طرف ته ده کوم ش کوم شطر ته ده مغرب نو دانہ ا چې مجد د حرام تمخا بلکې په کوم شطر معنی چې مجدې حرام پروت دی هغه شطر تمخا یعنی مغرب طرف تمخا به ساده او دسي مخکا چې ته مثال خبرو ده مغرب د مخه مخه او دي تمام مخ کړه دي نو چې دی خوما دی سر ته چې زماده د ماده د مخدا کر خرسيږي د دي د شطر اخرې سر له نو چې د نوي هغه راشي هغه زاويه شي او دی طرف هم د نوي زاويه یعنی بالکل سيده پوښښ او کچیرتا خاص مجه د حرام طرف ته مخ کول وي اوس مثال خبر زوی ما اسانه وکم کنه زوی مجه د سناولا نهسته اغه کونچ کې کنه او زوی ما لیاقت له چې ته د سناولات طرف ته مخ کا چې په کوم شتر منه سناولا دی اغه شتر ته مخ کا او ته په کوم طرف ته مخ کې ته د سناولات مخ نه کې بلکې ته په غشتر ته مخ د سناولا په کوم طرف نهسته په با مغرب باندې ته په مغرب طرف ته زما مطلب ځته ته وې چې ته ষ্টېشن چې سناوله په کوم شتر باندې ده هغه شتر تمخ په کوم شتر باندې په مغرب باندې ته مغرب طرف ته مخ کې اصل خبره د تعلم کو چې کوم شتر باندې مسجد حرام پروت بس هغه شتر دمخ ځکه ته خاص ته مخ کوې شينه نه ممکن ده او دا سختي پیدا کی نو باز خلک دي پوښی اغوی همشه کار داله چې شر جوړ کې فساد جوړ کي خلکو دو دومره سخت کې چې خلک بیا به د نه ړورشي جره داس سررقم کسه ده نه هغوی بیا کسه و نهکنه و دمونهمونږه و په د خې استان و لاند و اوهغوی د خصو خې استان وي د پاس سر وه د کسه وړه د خې است او د خپه پوهږم چې دا کودا اوکومه کومه د متټکس د متکس نه د هغوی کیسې په کې میې را وواړهولی. یا د جغرافی خطه استوا او خطه پلانکه او خطه پلانکه نو خو سختيږي نا ريبه څه وي چې بیت الله چې دغه زمونږه لږه د خطه استوا نه لږه جګه ده او مونږه خطه استوا نه لږه ټیو ټیو له حاضر شطر اتر مخ چې ده سہی بیت الله طرفه ناراضي نو د خطه قدار از چې لوک د قبله کاکی کنا لږه چوکشي نو بیا به توی خطه استوا له برابر شي نو الله ویری چې خطه استوا له برابر شي علاوه ویری چې خطه استوا قصیده دا او کلان دغه تفصیلی رجواله ویل له نه دی ویل کنه داغه حدیث کراجه نبی اسلام فرمای ما بین المشرق والمغرب قبلت دمشرق او د مغرب بینس کی قبله ده ځکه د مدینه چې و د مکینه شمال طرف توه او مکه چې و د جنوب طرف توه نو د مدینه نه بچی قبله بو کوم طرف ته بو جنوب طرف ته بو نبي راس نو نبي اسلام ویری دی ما بین المشرق والمغرب قبله سم مطلب د مشرک او د مغرب مانسکی جنوب راځی کنه دې طرفه قبله ده البته غیری چې بالکل چې کون طرفه شطر دی غیری طرفه اسانه خبر ده د ان چې ته پکې خطونه وغورة. او ته خاص هغه هغه چې خطله بیت الله راځی هغه طرفه دا بیا په په سپګرزین بجوئن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د آیت نمبر یو 25 لسم د سوره بقرہ آیت نمبر 25 لسب لاند د ابن عمر رضی اللہ عنہ کول ذکر کړي دي اغه وی وای چې زما کښې طرف ته مشرک راشی او غس طرف ته مغریشی اځې کښې طرف ته مغرب راشی او غس طرف ته مشرک راشی زمما مخکون طرف ته ال توچده قبله ای څنګه ال ته قبله نو امامغه د نبی اسلام خبره عملی ذکر کړه د ابن عمر د ابن عمر رضی الله عنه خو ترفه مغرب او غسر تمشریکو نومین کچ شو امغه جنوب او جنوب طرفه هغه ځای چې ما قبله ده پوه شو ردلته بعضې د غیر مکلدین دین ویو د غیر مکلدینو دا جنجال جوړ کړي پدې ملکونو کې جمعهتون او توران کړدې لا د 2002 د نړۍ د خبره موږ هلاک کوسې جمعهت کوک جوړ شوی نو موږ دا نه ویو چې اورانه کوسې دی دا زاخیر ده بس غلطی شوه دوس جمعه ته ورانول حضرت نشته لیکن دی خلقو خلق با جمعه تو خل قرآن کړي و نه دا به خاوه خاوه اغه غبی دي خطه استوا او خطه پلانکی او قدا او خطاغه ټول میت ټول حساب چې په کوم طرف تاغه جمعه جوړی کی به طرفه بخوته جوړی دوه را جنجال نو ورسد کسونه ورستا جنجال وکړي خلکو باندې دین سختي دین آسان دی خبره دا چې کونته او بل مسجد حرام مثال خبر اصل گذغے یو طرفي اصل گذغے مثال خبره او یو صف ته جوړه او صفت او داسف 200 گذغے زکه صف خو 200 گزم راتلی شي 100 گزم راتلی شي مثال خبر دیزه کو صف جوړ ده چاغه 200 گذغے 200 گذغے پوره خلک ولر دی دی خوام او دی خوام اکثر په دې اجتماعانو کې تسفون لوی لوی او د مسجد حرام چکو مرکب ده دیوالونو اغه تو گذغے اغه سل گذغے مکتب بالکل خاص هغه طرف ته مخ کې چې کوم طرف ته مسجد حرام ده نو دا غسل غزه مخ خوراغه بم مسجد حرام ته کومي سل غزه مخ خرانغه به خو پکاره چې دا اصل غزه تر کوک کې ټوله په دغه کې ته کا کا کوشي به به ته مخې صابونه کې او هغه خطه واستو او خطه غل به ګورې نو جوړو جنجال به جوړکې نارضی دسی کنه دا غسل غزو چې کوم سل غزا ست کوم خلک راغی دي دا وای مخه مجد هرام ته خاص بالکل سیده راغو لیکن غسل غزا چې دی خطنه وتی بار دا وای بیا مره راغو مجد هرام ته لیکن ا کچې ته شطر والے نبي ا دا غسل غزو نور مخم چي دي ا غا طرف ته کوم طرف ته چې مجد هرام دي نو خبر ختم شو جنجال ختم شو اوس موږ به کا کې خونی وکړو چې موږ نه غیر چپه او زمو ټول مخونه خاص بیت الله طرف ته شي اسسانه خبره ده فول دی وجهه کاه نوواړه مخپل شطر المجد الحرام په طرف ان هغه شطر طرفته چې کوون طرفته مجد د حرام د مغریب د مون په زون په کونو کې بس مغرب طرفته مخکه سیده وهما کوون مچر ته چې ی تاسو فوللو نوواړه وجوکوو مخونه خپل شطره هو په طرف د مجد حرام و نهله نه او یقیه نا کسان او یه ناکسسان اتول کتابه چړی شو ته کتاب اتول کتاب اوتو العلم دس الفاص چکل راشي دین مراد علماي سويخه ار علماء چې هغه ناكار مونږه ته ناكار مليان وي دین مراد ناكار ملياني اوت الكتاب او اهل الكتاب دا الفاز ناكار او لمود پر الله استعمال کړي قران کې هغه ټیم کې يهود او يانن کزمغه ناكار مليان دي او اتيناهم الكتاب پښه آتايناهم الكتاب يا العلم اوت العلم دا حق پرست ما دا پار دین ولت الكتاب نہ مراد پرست علماء دین علما یسو و این الذين يكننا اکسان اوت الكتابا چورکڑے شوت کتاب یعنی کتاب و میراث کے پاتری پلار پلاری مولا و پات دے وچ میراث کو کتاب پات چنا غد دین بیخ پنو بس خیر دنیا دار دا دا و این الذين ورک نشه ته کتاب لیالمون خامه خ پویږي انه الحق چ یقینا انه کې زمير قران ته دي چ انه الحق یقینا حق دي او په دې قران کې چکم حکمونه دي دا ټول حق دی یا انه چې دا پیغمبر علي اسلام الحق حق دي مې رب يم طرف دربدوینه يا انه چې یقینا دا تحويل القبلة حق دا حق قبله چې دا غبت الله دا واللابه دا علماء د ناکاره ملیان د یهود په دې خپویږي چندهه قبله حق ده بیت الله خو بیا منکار کوي بس دمو وی نه ده د بلار نک قبله پرېخي و من لاو بغافلنا او نه ده الله بغافل بخبر اما دغه سنه یا عملون چ دوی عمل کوي الله دې یو عمل خبره ما دوی داغه بدو اعمالنا ولئن دا زموږ د مغانه تایید دی ښایو که سمګ مخکغه وی او دغه آیت اول وختونو ده چاول وختونه بیت المقدس ته قبله شو هغه وختونه کی پیغمبر اسلام پریشان او نو الله ورته پریشان کیګه ما امداغه به ورستاسته خوښ شي امداغه بیت المقدس به ورستستان خوښ شي به په بیت المقدس پاتې کیدل غواړي او دا د تای د دقیقې چکه لوت د بیت الله طرف ته کوم راغو چې مخه نو الله هغه ټایم کی الله هغه ټایم جواب کوي چو وسخه ته نو اړ په د اخري وخت کې حالکه ته په کار د ته مخکي ولینا اتيت الذين او کچير ترات له وکيا کسان ہوتا اوتول کتاب او را اوتول کتاب د بیاغه ناکار موليان يدي اوتول کتاب چې ورکړې شي ودا کتاب ان علماء سو بكل ايه په هاريو دليل ته چي دلیل دليل وته راوړي کما ته بهو قبله تک متابدارینه کوي ستاده قبله دویسته قبله نه مني بیا به وېژنه ته پیغمبر نه بیا به دوی ته من اعتراض کوي دویسته خبره نه یعنی ینه ته په د اخر وخت غواړي چې پم دې قبله پاتې شي یو څه موده خو الله وی د پاتې کېدل چي ده تر دوی د رضا ده پروي چې جنجاله ته جوړ نشي الله وی کته درې کال بعد د وک ته وکم چې بدل وکه درې کال بعد دویسته قبله نه مني درې بعد هم دغه اعتراض کوي نو وستو کې خبره ده ونا ته ت لنه آ... آ... او ک چې لی او چېته رالو و کیالی او کسانو ته انته د هغوی ضرته وګورې او هغه دناکاره مورانو ژړته چېره ملاې بخپ شي ولانا ته تین او چې را لو کیا سانو ته ول کتابه چې وړلی شوی ته کتاب بکی یین پهارو دلیل سره هرو دللو ته بیان کې چې دا اصل کبلله بیا طله ده نوما ته و کې ببل تا ب لرینه کوي ستاده ک وما انت او نیت بتا بین قبلههما تابداری کون که دا غوی د قبلینن نت ټول عمر بیت المقدس طرف ته مخکې چې ته ټول عمر ستا قبله چې دا تر قیامت پورې بیت المقدس شي څنګه نه واړې ته یی صرف دوغد شي د موده دریو کالو ته یا ترور کالو د وغزېږي نو الله وی بیا بم دا ته رضانی بیا بم دا خرکته منی تراس کی وما بعدهما نو دی ایتونه ثابت شه شو چې دا مخکینی ایتونه دي چې شو د اول وختونو اخر وخت کی پیغمبرستان څو وختل چې بیت او اول وخت بیتول کی څو وختل چې بیت رزی بیت المقدس بیت 3000 مخور زمنګ وما انت بتعبين قبله او نه ته تابیداری كون کی قبله د دوی د وما بعضه هم دا خو پریده دوی په خپل مینځ کې داغه داغه ایسان او مولیان او د یهود مولیان دا پختل مې اس کې په قبله باندې نو ستا کېبل مسمونی و ما او ندی دا و ما بعضه او ندی بعضه د دوی د مولیانونه به تابن هغه او یهودو نثارو و ما بعضه او ندی بعضه د دوی نه به تابین تابداري کوونکې قبله ته د قبلي بعض اند بعضو یهود او ایسانو قبله نه منله ځکه ایسانو بکسره ایسان چې صرف مشرق طرف ته مخ کی ځکه هغه قرائت رازي ان چ الله مريم بيبي ته وي چې ته مشرق طرف ته مخه ځان نه بس هغه ما د دلیل نه او چې پیغمبرانو د قبله و, و. نو دی اکثره مشرق طرف ته هرڅه چې بس مشرق طرف ته کوي پښ مخ کوي نو يهود نو م.. او عيسيان چې د اکثره قبله مشري کوي او يهود بچنه بيت المقدس هغه کوله الله يدي په خپل منسکم سره اوران دي سر او قلوبهم شتت ان ي خپل منسکم سره اوران ده وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على یهود و نشاراه په دې دننه دي و نشاراه په دې یوهود په دې دننه دي الله بیا په خپل په فروي مسالو کې هغه مسلې چې هغه اصلي نه دي دا کېدی نه دي د ایمان مسالې نه دي باغ سروران نه دي لیکن فروي مسلو مانه سروران دي هغه مانه په کفر فتوی کوي و ما بعضهما او نه بعض د دوی بتابین تابیداری کوي انکی قبلهتا د قبله بعض باز زنده بازو دوه ا خپل مانس کې سره وران دي په قبلا نوستا ستا ستا کې بل مسومني ټول مردا 파ره په فرېز الله دې دونکی سکه موسیگا او ما خواړه بهت الله طرف تا ولینې تبعته او کچريت ته عبدالیک اهوا ور د پیغمبر اسلام دغه د عمل چې دا ور فطرتي وو هر انسان دا وړیزه ما میشن چې هر میشن د پتی زو زور سره رواني هر انسان وړي چې په دې ټایم کې د یو راوټ پیدا نشي د نبی علی السلامم هغه انساني فطرت پر هر بنده غختل شریعت المقدس کې بلدي له غزيږي شریعت ما دا اسلام د پزور زور سر دي خلک ډېر ډېر روان دي اسطان طرف ته چې د یو يهو چې جګړه دا جوړل کی جنجال زکر کار خونده او جنجال جوړ د ناکاره مولا کار خونده چه داک پارستو باقی که یو خلل پیدا که یو دخل که شوبه شبها یو شک وروا چه کار خون دای نبی اسلام داگو اختل چه دی ٹیم که اسما تا داگه جنجال پیدا نشید او پر چه زرخ پل داگه میشن چنین داگه سی خو پتیزی سر و چلوما ولینی تباعتا او کچه دی آیت دی جملکی ولینی تباعتا احواهم په دی که علماو تا سخ زجر ده ول علماو تسخت تنبيه دغه واور اوس ولینې تبعته او کچره تطاب بشوي اهوا خو پیغمبر اسلام ته او ری علماو ته ولینې ځکه پیغمبر خو دې خوښه تابع کېدل نه او ری چاله چې ولینې تبعته او کچره تابع د خوښیات د دوی ک د خلکو د خوښیات تابع بشوي او دخلکو خوښه من د حق مساله پره خلا من بعد ما پس داغنه چې راغلی تا ته من العلمي العلم د قرآ نهقرآ ک تا تهيد واوردوقرآ کتاب د ش بسهدي واورله او بیا هم تا د خلکو تاقرآ ک تا تحویل ل کې بل اوکمواوردو چېمهخواړهوه او ته بیایان د خلکو دپاره دهکم بیان نه کې خلکو د ش نه کې نه ان زن په لغه وخت من ظال می نه خا مخه د ظالمان نهبي ت غ ظال غه م چال وي چ هغه د خلقو د خوښش د وجنه حق مسل قرآن پر دی پولیس حق پرست علما خو وی په هر زمانه کې لیکن هر حق پرست عالم بیان نشي کوله بعض مولانو یې رده خبر موږ ټول راضي زموږ درتون کې کینی و دا ټول مسلې ما نه پوېګو لیکن چې ته بیان کړی نه هغه د بیان نه چې د بس په یو دیو جو ما نه بخامه خړیا د مرګ نډاریږي یا جماعت نډاریږي چې په ونه جوړی جماعتنا او یاد بل کوو جنډاریږي حاكم سره نشي نو الله وی کثیر داسې موکړه خلکو د خوایشاتو د وجنہ تاسو حاكم سره پرې خپل نو وی ته بغړ زالم شي په پیغمبر اسلام خدا کار نه کوو خدا ما و تا تعالی او تعالی اوری ورته تاسو دا کار وکړو پیغمبر که حکم نه پرېګدنه پیغمبر نه کوو نو, نو تاسو کوم بل لا فریدي موږ مال نه پرېګدنه مخکې ترشي و نمبر یو سلو چخ کې چمن ازلمو او چوک د غ ظالم منمن ده چا نه کته شهادتن چې پټکړ لګوي انده و چې د سره و من نه لاید لا نه ال لا نه تا سرهقرآ دیقرآ غټه کووي ده دا باید داګی ت خلکو ته بیان کې دا شهادت ت خلکو ته ورتیر کې چې توهید دا د او ش دا دی او کهمنغا د خلقو کار دی بس خوته دا مسله وقعه تخپل غله خلاصهکه او کو د نکه دا کوی د پټکه د توهید کووی د پټړه. په تغړ ظلمي التم الله ویلو او د تم الله مده خبره کوي ولې نه او کچرت تابې شو اهوا او ما د خوایشاتو د دوی منبعد ما پس دا غنه جا کا من العلم چراغ الله د علم نه نه قران تعالی راغو او ته حق لار معلوم شو حق مثلا معلوم شو او ته د دې د دې حق مسلې د ما معلومې دون ورسته هم ته خلکو خوایش تبه درې وکړه نو انکه یک نن ته پر وکلا من ظالمین خامخا د ظالمانو نه بی ال حق پرست علما دی چاغ پرست علما مشتره لیکن دا حق پرست په يهودو کې ما حق پرست خلق وو هغه پیدل چې دا دا محمد چې علي سلام دا په حق ده درچ کوم خبرې کوي دا بلکل صحیح خبرې کوي لیکن دا خبره کوي نشو دا دا غوي نشو ورکولې چې او دا حق د چوي در اړتیا دي دوی ویلې نشو په دې باندې چاو درشته وي لیکن ویلې نشو او الزینا وی. اره کسان اتیناهم الکتابه چې ورکړم غوېته فهم د خپل کتاب غره اتیناهم الکتاب کې حق پرستونیان حکپرست علماي ادي چې موږ ورکړې دوی تاین ما ورکړې ما پوي ورکړې په کتاب باندې تو الزین ان الله تعالی پوي ورکړه او هو نو په يهودو کې حکپرست موليان و علما و لکه بيان نشو کوله او نن ما حکپرست علما وی په اکثر علما بيان نشي کوله توحيد نشي بيانول ذکرداری کی بس دیو نه وجنا الذين كسان اتيناهم الكتاب جو ورکړم گاوي ته فهم د خپل کتاب يا عرفونه پیجن حقانيت د قران يا عرفونه تیجي پیجن حقانيت د پیغمبر علي سلام يا يعرفونه پیجي حقانيت د تحويل لقبلي ټول سره گاوي شي زميره کمال کسانغه چی يعرفونه پیجن دوی ابنا خپل ځامن خپل ځامن وړي پیږي د نماز وړي خپل ځکه سړي شک کوي شي نشي کوله کنه په یعنی خپه جار ویل شي جا او د ما زوي ديکه شک او شبه نه هم دغه نه دي حق پرست علماء او ته د قرآن باره شک او شبه نشته دي نبي اسلام باره شک او شبه نشته پويږي دا بالکل په حق ده او دا کتاب بالکل حق ده د توحيد مساله بالکل حق ده لكن څه کوي وان فريقنا او یقینا یو ډله منهم د حق پرست علماءونه ليكتمون الحق خامخ پټي حق لره خو حق به ام نشي بیانولې حق پټي نشي بیانولې و هم یا لمون یا تنظیم د وجه مجبوري او یا د خلکو د وج نه مجبور او یا د خیټ نه مجبوري وین نه او ک نه ی وړله منږ په دیجه چې په دی ه ټه کوه دی سر خپله خیټه متړه چې سر د خپله خیټله بیا به خیته مجبوره کېږي نه بیا بیا به حه ممسه به یانې او دین سر د دا خيټه ور وتهړل نو به مجبورای چې خيټه او پاله او دین پټکي نو عین افریقا نو یک نن من هم د دې حق پرسته مليانو نه لیکتمون الحقا خامخا پټي حق لره پويږي په حق باندې هه پټي بیانوي نشي واهوم يعلمون او دوی پويږي چې موږ حق پټاو پدین پويږي چې موږ ناروا کړي دا کار پدین پويږي چې موږ ظلم کړي چې موږ د الله کتاب پټکړي له لیکن بیا چي ده منینا خوب اکثره څکې هغه خطر لکه اوس مونږ زمونږ زمونږ اکثره زمونږ استاد چې کړه دوره شروع کیږي اکثره خلک راغلي د مولانو اکثره خلک راغلي په طبیعتانو ډلونې چې په طبیعتانو وي مشرکان وي دا غوډلنه خیمه خلک راغلي لیکن کارکوینې شي پټه وي ويره غزي نه راغلې ما د کارانه شي په پټه رازي په شو یا جماعت اسلامین راغلي بیا یت ته راغلی د اکثره من چې دا به اتیان د اکثره ځکه ببدات کوي پو او بعض پهې مشرکان همدي شکه ک پهې لري لکن بیا ترجمیله ترجمه وی سرهزده کېږي بل ک خ کېږي پهې خ پوږي په باې قاني دي نه فریقم من نوه او یکنان واړلهدي هپرستونونهلهی تومون حقه خاامخه پټ ک لره و هم او بعضې په کېدي او, أو پهجهر باې ومو لکن ن س هم بعضې شته شخ درس ل ان عالم دی حق پرست اغه بلکل په جاهر به وي چې شیخ القرآن محمد طاهر دا بلکل په حق عالم دی زه له پیو خبره کوم غنیشتره بروغنیشتره او د چکو مسالې کړې دا بلکل حق مسالې دی دا او بل منظور منزور منگل د کوټه عالم دی اغمخه په جاهر ویلي دي شدا بالکل صحیح عالم دی او دین د پاره د بجلیګر دم بالکل ویلي دي د چې کاشه قرآن مرشو دا غو ناظر راغله ور ریکارڈ مو سمشته او وی چې من پدین وانه اوخړله او, آو د پدین وانه ور کړه هند پدین وانه قرباني قرباني ور کړم من هميشه پدین خپل تنظم یادو خپل د مولانو ډله یادوله چې من پدین وانه اوخړله او د پدین وانه قرباني ور نو باز به د سیم پیدا کیږي الحق من ربك حق ثابت درپستانه قران حق ته ودا دتوک رد کولی نشي نو فلا تكونن من الممترينا نو مکه کده شک اونكونه او مخاطبا کده تدسیوي چې فلا تكونن نو مکه کته اے پیغمبر د شک اونكونه پیغمبر است نووذو بلا شک یو دا مانا رازي. خو بیا غره ته مان راضي پیغمبر است خو شک نو پیغمبر است نو خو سو فیض مطمئنو چ قران حق ده لیکن دلتا و پیغبره اسلام ته خو او رچاله تا من نو تااس ته ځکه من معه وړه چې فلاته کوون نه نو م کېږه منر ممونترين د شک کوون کو نه او مخاتبه مخاطب ځیم مخاطب تاسو تاسو شک ک مکېږ د قرآ کې شک نه کوي پیغمبر ستا خو شک نه کوو مخاتب ته د تا سر کې اکنید تکلوبا یکنید اونید پریشانی واجه د ذات ستا فی سمای پاسمان کې فلانووال یعنید نکا نوخوام خوابارو مانگا تا در کبلتان یو کبلیر تر داها چه پسند کې اغیل را یعنی بیعتلم اگدست بطا و پا اخیر وقتون که تاو پا دی رضاوی فولی وجهکا نوارو مخبل شطر المجد الحرام په طرف المجد الحرام و حیث و ماکنتو ما دا باورستا لووی چو اسمو خواروو نو مجد د حرام طرف ته فول لجه هکه واړ مخل چطر م حرم په طرف د مجد د حرمم چې کوپ شطرې مجد د حارم پرو دې طرفته مخمکه وهی سوما کو موچرته چې ی تاسو فوللو د واړه ووج کوو خپل مخونه شطره هو به طرف د مجد د حرام وَإنَّ إِنِ سُو. چُ قرآن أو حق و الله نه ک اقسان اوتر کتابه چې وړیشي ته کتابه ان او لماسو لا یاعلمونه خاامخد دو پوېږي ان چې یقی او یقیندا پغمبر اسلام حقکو حق دی م ربیم طرف در رب د او نه الله بغاافن ب خبره اماما دغسنه يعملون چې عمل کوي. وَلَئِنْ آَتَيْتَ اللَّذِينَ او کچدیتر آتتاو کعا کسانو تاوتو الكتابا چو ورکڑیشوی ده ورطا کتابا یعنی مولیان دو مولیانو جرتاو گورے کثر اته لو کې مليان وته په کله آیت په هر یو دلیل <سؤال> باندې نو ما تابعو کبله تک تابعدارینه کوي ستاده قبله نه منی بیت الله قبله و ما انت بتابین او نه ته تابعداري کوونکې قبلهه ومنه قبله د دوی او نه ته ټول عمر بیت المقدس طرف ته مخ کولې شي و ما بعضه ما دا پرې دلوي و ما همه او نه دی بعض دوی بتابین تابعداري کوونکې قبلهه بعض د قبله د بازو نه دوی په خپل میا سره جوړ نه دی په قبله باندې تاسو سره جوړ شي دوی دوی طرفته سوچ مكا والله ولهت ته ته هووم او که چې تهتاب بهدار و کې د دوی من بعد ما جاکه په داغ نه چې راغتا ته اعلم دقرورآ ان نهکه یکنن زن په دغ وختله نه دوالی می نه خاامخواه د ظالمان نه به شيلهنه کسانتهناومل ظالمان نهدي کسان آتهناو ملک تابه یا ال نه یا که غې سرونه لکهې ځان ل میم صحیح دهلینا ځان د چېی ووی بیر خري نه ځکه ده پرستی یو لم خو پهې دا ته پټ که نه او الزینا هاګهسن اتیناوم الکتاب چې ورکه موږ غو ته فهم د خپل کتاب ان حق پرست ملياندی په قران د لپ کتاب او ټینک په تورات خپوېدل یا اوس په قران خپويږي یا پی جی حقانیت د قران یا حقانیت د پیغمبر علی السلام یا حقانیت د تحویل قبل کمالک څنګه چې یا ریفون ابناهم پی جن دوی خپل ځامن وان نفریکا منهم او یقینا یوا دله منهم د دې مليانونه لا يقدری حق پرستونه ماونه لا یکتمون الحق خامخا حق لرا و هم یعلمون او دوی پویگی چې مگن حق پتو دا ظلم کو زیاده کون حق کمی حق ثابت تیت طرف در افستان چاگه قرآن ده فلا تکونن نانو مکیگا من الممترین مکیگا او مخاطبا یعنی تاسوزه مو مخاطبی نیو ته تا او مخاطبا من الممترین دا شک کونکونا